د دې څنګه د قران پاک څلورمېسه شروع کیږي تر اخره پورې په دې کې زیات بیان د قیامت او د الله د مالکیت ته سورته سبا بکی مکی سورته 34 نزول مسحف کې او 58 په مسحف نزول کې پسې سورته لقمان نن نازللې دا ورته دې سورته نفي د شفاعت قاهریدا اغه مسلرهت کوي چو مشرکین وې په الله زور او ورشتوب زور ومن خلاصي الله وې زور ور پمانيشت او ور سره ايجزه د سلور قسم معززو عاجزي بيان اي یو انسانان عاجز دي پيريان عاجز دي فرشته عاجز دي نباچيان هم عاجز دي دا سلور قسم شرفاري قوتول الله تعاجز او محتاج <تصفح> ارګه چاجز او محتاج شو نو بیاې زور ورګړه ووا چې دی زور شپار بکي حمد الله اوول توحید توهی او د اقل هم و سره په توید بیا تاریفونه خدایر تو ټول اللهلهله زی الله له مااف سماواې مافللا. چې په اختیار د الله کې هغه چې ورا اسمانونه کې هغه چې زمونږ کې ولا ولا حمدو الله دی فل اخرت اصل کې دی فل اوله ولا اخرت دنیا واخره کې او ولا حکیم الخبير الله با حکمت او خبردار ذات دی دلیلی اخلیبل یا لم ما یرجو فل ارض الله کوي هغه سبان دی یا فل ارض چې ننوزې زمګه کې زمګه چې کمشې ننوزې الله تعالی مشتا مړې پکې دفن دي باران ساز کې زمګه تننوزي و تخم ومای اخرجو من ها آغا چی روزی دازمکه نباتات، مادینیات، مایعات حرارت گیسون وغیره الله تا پتا دا کم از مکه کم ششتا و کم نشت ومای انظر من السما آغا چی راوری گی باران باران رازی، فرشتی رازی، وحی رازی رحمت نازی لیگی ومای اخرجو فی آغا چی خیجی دا اسمان تا عملون خیجی نیک فرشتی خیجی وور رحیم الغفور دا ل <تصفح> زجر په انکار دا قیامت نه خلق د توحید سره سره دا قیامت نم انکار کوي وقال الذين كفروا وهم انكارن لا تاتينا سا دا برازي قیامت خلورتو یا بلاواله نه رب بي پرم نه کسني لا تاتي انكم خامخرا ولي بتاو صدا قیامت عالم الغيب اعزات شي پوي ده لا يعزبون هپټنه د نه مسقالو ذره په اندازه ده او ظریف السماوات براسمانو کې ولا فل ارض نجمکه کې ولا اصغر من ذلك نو ولذي سرين ولا اكبر نز غطا الا في كتاب مبين مگر دا الله کې ذکر اره وګور زړه اټم چې ورته وایي زړه يا پدې گرمۍ کې پدې روشندان کې چې کومه رانه راځي او باغارانه کې هغه د وړق کاری او وړي وړي ذراتي دغه ته زړه وایي زړه منطقيان قائل دي د جزلا تجزا چې جز تجزا نه للی قران ته خراب وایي کنه او ای جز الا تجزا دی قرآن سوئی ویلا ازغرا منذارک ولا اکبرا مطلب جز تجزا کی او دو سنی سینس ہم ثابتا کڑے رہا خو مندقیانا سے گڑے وڑے ہوئی اللہ فی قتاب موبین لیزی اللذینہ موامل و د دید پارا قیامت بسل راجی دې د پاره چې بل لور کې الله مؤمنانو ته وملی کړی دی له پاره دې چې نه کومې ایمان دارو ته بدلمې راوشي دنیا کې نه د مؤمنو لاوشي وي پورا ولایې د پاره ما لون د پاره مغفرت معافره کریم مغفر رزق م عزت مندې جنت او دې د پاره قیامت راځي سالیمانو ایمان له الله ورکی <تصفح> والذین كفروا بآیاتنا چ کوشش کوي زمو با یا دونکو معجزین د مقابله کولو را کړه کسان څنګه لون دی د و نازاب دې مرچینه علیم عذاب عز... رچ ویلیکي عذاب علیم سخت درنک و ير الذین و تلل نقلی د علماء سابقین و خانوم علیانونا د قران په صداقت دلیل وګوره وَيَرَ الَّذِيْنَا پوئی آقا سانوت العلم شورکڑیشه ویرتائلم زارم علیان پا دی دا قران انزله لکه تا تنازل شوی د مرب کی طرف در ربنا استانه هو الحق دا حق زړملیان پرې پوری حق پرز چې دا قران ته الله تعالی را لګره حق کتاب دی لا سراط الذیذ الامین او دا کتاب هدایت کوي په طرف دا غلارې د زوره وروسته اله شوی ذات وقال الذين كفروا زجر پنکار دا قیامت کوم خلک قیامت نه مانی وقال الذين كفروا وای کافر حنا ذلکم خلق موند تنخ وی ولا رجل او اس یو سړی یُنبیو کوم چې خبردار کئ تاسو ایزامو زقتم کله چې ذره ذره شي کله مو په پورا ذره ذره کېدو نبی بل دلی جز جز لا تجزا چې انکم بشکتا سو بل فی خلق جدید په پیدائش نوی کیه سمانا <تصف> نبی علیہ السلام pore به خاندل خو یو سړی د تنخو دې مکا کې یو ده او یی سړی ذره ذره شی بیا به جمع د افتار علی الله کذیبا د تڑلله پالادرو امبی جننا یاد دلې ونه وګور پیغمبر څه وی وې د پالا دروخ تڑلی منه پیغمبر نه زاند پیغمبر وای یا لی ونه د دلې ونو خبرې کای الله وې دا سیندا بل للذین بلکیا کسن لا یمنون بالاخره چی مان په اخرت نه لري په عذاب په عذاب کې وزلال البید په ګمړای ډېر لري کې د حق نه افلم یرو د تخفیف دنیاوی الله د دنیا زابونو تدې پوری د دنیا کې عذاب څوک را وری دغه ته مګرا وری کنا اولم یراو های دینو غوری لاماسته بین ادیم چهله خلق کووان دی دی عذابونه وما خال فما چه دینو رست دی مینا سمایه یعنی آسمان و الارض ازمکا الله وی دا مخامه خذابونه پخوانی نی نی بر آسمان و ازمگی دنو غوری که ازمکا دربان یالو شلی یودن نریگی او, دا اسمان او یا دبانې دسمان را غورځئ ان نه شا کوخوا زمون ناخې بمهورځه نه نه با به منډومونی زمګه کې او ننس خ طلییم ک سفاه یابرا و غورځو په دیبانې او ټټ من نه سما د بره په سر باکانې را غورځ اللهته سګه نه ده ان نه ظېکه ب شکه دا لاتن نهخ د لکل بد منیب هرې او بندا چله ته راګځي له خ دا تی مننا دا د من نهافله دی ځای نه دا با باچیان الله رد کوې په مشرقی نو دعوی چې زورا ورشتا په الله بانه په زور با مخلاصی نو الله دا سلور کس مخلق و عجیزی باینه با چیان فرشتی جنات انسانان اول دا با چیان و عجیزی دعوود و سلمان علیہ السلام با چیان دی خواللہ تعاجز و محتاج و دعوی عجیزی خیلی و لقد آتینا دعوود من نافزلا یقیناً ورکڑی من دعوود علیہ السلام تا دخپل تر ابنا فضلا دیر لوی فضل فضل نبوت علم الله یو غره ما ورکړې له ما ته محتاج عموم ویلو یا جیبال یو غرو نو وی بي ما هو تسبيح واحد سره وتیرو مارغان مارغان مولا ته بي کړو داود عليه السلام چې بکله زبور وې ورونو د کائنات وو سر. او سرا دا الله تسبيح وې او پرندېم ته بي شوي وې وانا نل اولو حدیدا اونه مرکړې بدل مونږ اوسپن د زغرو کارې کاو زغري جوړولې جهادي اسلاخو عثمانه والا اللہ لاس کی نرمه کړي وا چې بلاس کرا او سابه نرمه شواغينه به تورونه جوړول او تضميني وانه مل سابقات عمل کوا د صغرو مقدر فساد او اندازه کا پکړو کې کړي سمې جوړوا وا منوساله وا مل کوا انیک تور حلال کسب کواونکه مل کوا ما اشاره دیتا چکسب حلال نه بعد عمل کیه قبلی انه بهشکه د چیمه ما تعملون بسیر هغه سبه نه شتا اوس کوي د دنګه وله سليمان او سليمان سلام لمتابه کړي واري ها هوا او دوه ها چکر او رفتار د دې بشارون د یومیاش پاندازا او وروه هوا او مازیګر تم چکر به شهرون پاندازا د یومیاش اوی داسه تابې وا تخبه هوا چلاو نه کده جواز دې مازیګر تم کې به په دماځګر لکټېم تقریبا ګنټه ونیما په دې کې باید لرلوې سفر کاو د یومیاش فاصله عمرټېم په دېو ګنټه کې توي کاو ناګل الله داسې جواز ورکړو هاوبل وا اصلنا لهو عین القطر او روانه کړې و بایولې و مونږ د پاړه چشما د تانبي د تانبي چشما و تانبي نه راوته پاریبان ابدا باده وغیرہ کوله و من الجننه او د جنناتونم منغو یعملو جنات م ولتا به کړو یعملو بینه یله کار به کو د ډولانی بیز نه بی د الله په حکم به کارونه غشت جنناتونا اباده کوله د بیت المقدس چې جوړو په جنناته جوړ کړو نو سوال پیدا شو جنناتو سرکش خلګ دي د د خدمت ی سنگه کاو اللہ وی بی ربی دما تابیکړو نبی اسوال خنو بدی کے سرکش او چاچ بنا فرمانی کولو الیست ازا مزا ور کولو کنو یا او می یزغ منہم چاچ بنا فرمانی وکړه پد جناتو کیا نام رہنا زموند حکم نو زکو مږ با وس او توسا کاو من ازاب السیر عذاب سوزون کے کم جن چ بنافرمانی کولو دا د سلیمان علیہ السلام خبره نه مرغه په ور وس کار کاربکاو د جناتو سلیمان علی السلام د پاره مایا شاو څه چې بخوه خوه د سلیمان علی السلام من محاریبا محاریب جمعهتونا او عبادتخانی یا محاریب جهادي مورچه او جمعهتونه به جوړول لکه بیت المقدس وتماسیل تماسیل ستاوی نقشي ماډل چې کله به او باندې کولا نو جناتو یې شابه نقشه جوړ کړي انجینران انجینرینګ کار به انجینېر هغه وخت نه د خصهلیمان علیہ السلام کو په جنات وجیفانن وجیفان او تالونا تال یا خوزونا کل جواب نا وجیفانن او قاصیو تالونا کل کل جواب پشانده خوزونو غړ غټ لگانی او غټ غټ تالونا به په جوړور پدې جناتو د 10 پرا فوجه لخرو کنه پلک شنو ک دل غړ غړ ټاولونو وبای کې وې फरक پيوزای خوړ او وقدور رازیات او وقدور او دیګونه رازیات مضبوط پونه غریبانه پراته هړ غر هړ دیکشي به ځکه پرخوډ دېک بکار نه کېد دغه غډې له لغکر وي جناتو انسانانو نو غاډ او دیګونه می جوړ کړو او په ځې پراتو نو ایدا څه کول دا به په جناتو جوړ کو نه غریب په جوړ هړ دېګ کې به پور سره وروا ټول پيوزای په ټول فوج بخوڑل پيوزای مټول کار کېده نو دا سه به خلچ غړ دې په دا بچا ځان سره ورېم نشو نو سليمان عليه السلام په جناتو جوړ کو نه غريبې جوړ نو مثلا جې حادثه سفر لبه تلو غزا کې به دې ایکو چې کله با جې حادثه سفر ختم شو نو پاګه دې به خوري واړولې او مالته یې پرې خوڑې خو نه شو دان زچ بیا کله راځو نو بیا به خوري لوري ګو بیا به پکاره ورو مغو ته ویلیو اے ما داود عمل کوي اے داود واره دا شکر د شکر الله تعالی ومنې په ودر کړي اندله بچې اندر کړي الله در باندې ناماد کړي خو قليل منېوالې شکر لک زما ب بندگانو کې شکر ګزاري الله شکوکې وګوره داخلك لک زما شکر ګزاري کوي هر څړي ما بزورګو نهمتونو کړي فلمه قزین علی الموت عاجزی جناتو اس بیانې سنگ چ انبیاء اجز ور صلی الله ور کړي پیریا نه ما اجز لیک پیریا نو ګوره پیران دا سلیمان علیہ السلام تا بیو خواججو سلیمان علیہ السلام وفات شوی دے خواہی تا پتہ نہ لگی عالم الغیب ندی فلم ما قزا ان علیہ الموت کلہ چ فیصلہ پس سلیمان علیہ السلام باندې الموت دا مرغ حیات النبی والا ما نہ تا بوسکو علیہ الموت تا زینم مل موئے الموت سمان فیصلہ کلمون بعد سلیمان علیہ نو خبر نوشو دا جنات علاموتی د موسدا سليمان عليه السلام پمر باندې خبرنو زکه جمعه جوړېده بیت المقدس لا پورنو نو لا سليمان عليه السلام ته وستا وخت پورې څوک ګمبیا له دا اعزاز ده چې کړه وفات کیږي مخکي خوته پتانی او چې کړه وفات کیږي نوراشه اول نو. اجازت واړي مخ پورې شوی ده مونږ لارې دی ګل نو اجازهت ککه چې مون روح والو نبي علیہ السلام بیا اجازت ورکئی اجازت لري موسی علیہ السلام لراغلو حدیث کی راضی ازرائیل راغه انساني شکل کی راغلو د پیجندلینو وته وی زراغره امتان روحالم او سپېړې ورکړه من روح روح واستالسکین او جوړیدا انسان دی او جړاری پیغمبر نو په محمد دیو الله لا واپس نغې نه بعد وی الکه چې زېن اجازت هله اجازت مزه نو سلیمان علیہ السلام ل فرشتہ اعلی وخت پورا دی او وتے بشک خو الله تکلو باندې خوشاله من بیا خون ته خوشالی ولل اخرت خیر لک من لولا د دنیا پز د اخرت ژوندان بیا خوخی دا خو بریلیان دی بدتیان دی او حیاتیان یوینه د پیغمبر د پاره غ جنته تکلیفونو دا چون خدای حیات النبی مدلت جمع دیره دا تکلیفونو وو سمته رہی تر قیامت نو سلیمان علیہ السلام وتے خوشالم پدی خدا دادا جمعه بنی مګړې پاتې شیدا سرکش خلګې اوس بو تختي او ته الله وې دا څوک دا یو شیشې په کمر کې نن نو ځو مساعد زنه دلاند کېده مونږ د نورو فالو دی به جوړي جام دې پته دوی ته نه لیکه اری ملګې ابنې نو الله جنات خبر نشو دا پمار این لادابۃ الارزا سیوا داغا چینجی دسم کېنا تا کول منسا تا چې خوړې د دام الله یو چینجه په پېو کړو ونه اې پام سا نا اللہ چینجی وینا کوم ورش ورش سلیمان علیہ السلام امسا خورا نو وینا لگی او خوالا کی کو کو کو چلت جماعت تایار شدلتا وینا امسا خوالا لی و بز زور وی واغ سلیمان علیہ السلام بز مکرا پریور وفات چه وی بس بز جنات و من دکره اوه اوه منتصب بطاوا تا وکاری جلیل رخ کنه وفات ته انکا پتا نو فرما خر کله چ پریوت سلیمان علی السلام تبینت الجن خکار کله جناتو دا خبر الله یا لمون الغیب کچرتمون بغیب پویدې له ماله له ماله سو مبواخ نو تیر کله فلعذاب الموهین پده سازا سخته سختگی اسم شپور از بزن یو کله بیګارونم کول جمعه ته جوړاو مخه تختی دیو جناتو خپلوی مون بغیب نو پوئغو تا ور جناتو نبغي بوی نه دا ورځ ابتدا کې میو پیری سره خبرې کوی پي او کس راغله نو اي ته ویو چې زبانه لازم چې زه وته اټ کړم د مفتی صاحب درس لراځم نو علا واجب لازم اسه نزم نه یې تراستو نو دي خو دا روژنم دي غرو ډېروي نو چرغه درس اورید به نه زنم به ما سره ایمیل او کوی ته وسر خبری وکړه خبرې ما سر کولی سوب دی خبرې میشه ماي ته زمما درس پیجنې وېدو کالو مې مخکې مې تا نه دوره کړې ده امبيا خبرې ما درې کولې بیا دې خبرو کې دا خبره مو کړه چې ګور خلک وې جنات په غيب ووې س خبره یاد کړو ګور خپلان کې خبره نه زنیم خبره او استاذ کې دا شوی و اوس خبر شنتا سوراته وې شه دل چل شویلې که نه نو وې परिस्थिति جن خلک وې جنات په غيب ووې په غيب وې ماته پته وکنه نه زنیم خبر چې را مو خبر شنوم نو دا پیری نامه موري دي چې په غوي وو موږ نه فوي الله مدا غوي چې فرشت جنات وه که یادمونال غیب کپغای به فویدنه مال بي سو فيل ازاب المحين وديبا وقنوت تر کړه په دي عذاب سخت کې خدا دا منت پتا نهږي موږ به وخت په خوا تختی دی نو دا سليمان عليه السلام عجيزي به